Kontestu batea iristen geha nun e, hori dela urte gutxi e, zentsatu ezinezko gauza izan horitzake gubernu e, osatzeko nahi ta baldintza bat jarri do ia-ila bigarren alderdi bat dana erreferendun bat Katalunian daeraguteo eskubidea ermatzea Estatu Espainolean. Hori ja Estatu Espainolean horrelako debate bat egotea ia irikitzen duen kontestu de hori orain arte sekule ekusia gobekoa izan bezalatik Katalunian ikusen da e, prozesua biziri dagola karrien zartuta daula, ta emez orti jabetetan, ba, gauza asko pasetuko dira Katolunian. Era du beharik ere e, Euskal Herrian ere e, denon agotan dagon e, pontua da eta eskubidea da, ba, erabakutuko eskubidea. Ta. Gure ezako oraindak momentua, dinamika ho, eta gure etorkutu nago, eta gure orainako protagonizak izateko momentua eta guk dudik ez du beharik dinamika honek sortu dun iluzioekin eta behardan dan egin, benetan sinizten balin badeu, e, gure E erabakitzeko, erabaki nahi dugula eta erabakiko dugula, ba irun milioi biztale izanik ba, ba milaga eta milaga persona izango dila, ba azkideetuko